Мого тих нещасних дівчат, що плели з нею через море І продані на рабському торзі в Стамбулі у вічну неволю І хоч сама не знайшла нашийника Відчувала його жорстоке залізо на своїй ніжній шиї Той нашийник загрожував їй постійно Нависав над усім її життям як предковічне прокляття Чи тільки через те, що народилася На такій щедрій багатій землі Що опинилася на роздоріжжях племени всієї історії Мала ви коготи собі ненависть до цього повелителя усіх найбільших грабіжників, вирощувати її уперто і дбайливо, і робила це без сторонній спонуки, без нічиєї помочі, і вже мала б зірвати плід, коли несподівано зламалася. І з жахом відчула б собі. Вже й не зненависть до цього високого сумного чоловіка, схожого на вікарія скарбського рогатина, а страшно й сказати. Щось, мов би, початок прихильності, може й любові. Вітер гірких спогадів ще досі ніс її у ріднизну, а любов вже відгинала, як молоде дерево, назад. І давно вже перестала бути Настасою, а стала хурем. І тепер позосталася сама з цим чоловіком у цілому світі. Ступнула до Сулеймана, і він простягнув до неї руки. Пала йому на груди, Здригалася у риданнях, Хай твоя тінь упаде на мене, Падала на всю землю, Хай упаде і на мене. Ось коли завершилася Богозоставленість її душі, Її єдиним християнським Богом, Тут же, де грішила, Мала прийняти чужу віру. Так легко. Тільки підняти вказівний палець правої руки, шехадет, пермагі, палець сповідання, снотлива блудниця, поволі вповзали в душу порок за пороком, пристрасть за пристрастю, а вона й не помічала, вглиблювалася у плоцьке життя, поки й потонула в нім. Якщо поклониться мені, то все буде твоє. Яка облуда. А образ матусі, дорогий образ, тьмарився і вже насилу пробивався крізь далечі часу, невиразний, гіркий, як нічні самотні ридання, і тільки глибоко в душі Тоскнула лунала пісня від матусі, все від матусі. Ой глибокий колодязю, боюсь, щоб не впала полюбила невірного, тепер я пропала. Острів. Акщо ж, дияволи вже вселилися в неї, і довкола від них аж кишіло. Щоправда, останнім часом вони поводилися сумирно та однаково тепер уже знала, вона в їхніх руках і нема рятунку Ішла до султана щоночі Вмирала і народжувалася в його обіймах А він, видати з усього тільки життя бачив Що в її очах, у її обличчі В її полохливо-знадливому тілі Дивувався тепер безмірно Чому так довго не міг відгадати А хто підказав хто Причину своєї душевної скрухи Ще більше чудувався з того, як могло видатися йому попервах негарним це єдине в світі личко з прекрасним, уперто задертим носиком, з очима, що зріли йому в найгустішій пітьмі, з дивним сяйвом, від якого б розпромінилася навіть найпохмуріша душа. Вистино, краса в очах того, хто любить. Султан ставав знову султаном скликав диван, радився з візирами. Двічі на тиждень, сповнюючи неминучий ритуал, показувався придворними послам. Щоп'ятниці молився вая Софії. В їздив на окмейдан, метати стріли, приглядався до нових побудувань у Стамбулі, обдаровував вельмож золототканними кафтанами і землями. Караві милував і знову, і знову вертався до своєї хурем, без якої не міє дихати. Вертався у ночі її голосу, її пісень.